Um. <skratt> Hej på dig, Thomas! <skratt> <Hey. skratt> Ordvitsar kan vara riktigt kul. Ja, gjort, de kan vara det. Jag, jag låter faktiskt den här. Uh... Den här får passera godkänt <laughs> Min eh, sambo brukar titta på just medium Och då jag brukar hojta till henne att, Nu börjar jag Excel <laughs> <laughs> ja, Och då ger hon dig en viss blick tillbaka eller? Den är mer åt smalhållet <laughs> <vi säger. laughs> <där är> <laughs> <hör> oh. Hur är det med dig? Jo tack, det är bara bra Jag har ju fått se en, en film Som jag faktiskt är känt lite för tjusig i ändå Mm. Då måste jag ju erkänna att jag är lagd åt det hållet också mm. det är, Vi ska självklart inte Kanske hylla den här filmen till skyarna Men sen har vi ju å andra sidan också För inte så mycket länge sedan sett Lite sämre filmer än så Som mm. ändå ligger i samma liksom Genre ungefär mm, Och guppar Ja, och, och, ja Den ena sjönk som en sten så Den här guppar ju åtminstone den flyter ju Ja alltså att tycka om en film eller en bok för den delen eller en berättelse överhuvudtaget betyder ju inte att man ska vara ignorant om dess brister. Nej. För det är ju väldigt få böcker och filmer där ute som man inte hade kunnat justera på något sätt. Mm. Och någonstans är det där jag tycker att kvaliteten ligger. Därför att det är någonting som inte är helt perfekt. Mm om någonting har blivit perfekt varför göra någonting nytt? <laughs> Precis. Men äh, det är alltid kul när någon försöker göra någonting och har en egen vision. Och mm. Visioner har vi ju lika många som vi har personer i världen. så äh, mm. Mm. Ingenting kommer ju någonsin att bli perfekt. Nej, visst. Och den här filmen är ju ingen perfekt tolkning på dess källmaterial. Mm. Det är ju någonting vi kommer att nosa lite på åtminstone mm. därför mm. att um, jag ska ju ärligt erkänna att jag har ingen större koll på källmaterialet till den här filmen Nej, faktiskt tyvärr inte jag heller får man väl säga, jag hade ingen koll på den när filmen gick på bio och jag har fortfarande ingen koll på det, även om jag som sagt tycker att det är en intressant film och det är en intressant just intrig som som ligger där till grunden mm. Så egentligen skulle man väl ha tagit och utforskat det här Men det är ju det där med tiden att man, man har så mycket man vill utforska Men man har inte tid till att utforska allt så. Jo, men så är det ju Man, man får välja och vraka Och mm. ta ut det man tycker verkar spännande Ja, precis och Kan jag då bara sitta i två timmar Och se en film som jag ändå verkligen tycker är okej okay Och som jag verkligen gillar Ja, men då kanske jag kan nöja mig så ändå Även om det kittlar ett intresse Så Mm. Men äh, vad är det för något vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett Konstantin från 2005, en action-thriller som regisserats av Francis Lawrence och vars intrig är då löst baserad på en berättelse ur serietidningen Hellblazer också känd som just John Constantine Hellblazer, vars protagonist är skapad av Alan Moore, Steve Bissett och Jamie Delano. Ja, vad jag har sett efter att ha ähm, smygläst lite och gjort några efterforskningar online... Mm. Så ska John Constantine ha skapat som bikaraktär eller supportande karaktär till Swamp Thing. Mm, det har jag också sett någonting om, just Swamp Thing. Men hur stor roll han har där och vart det leder, det har jag tyvärr ingen aning om. Jag, jag läser inte Swamp Thing, inte för att jag inte tycker att det är en intressant serie men det är en av dem som jag inte har fastnat för därför att den mm, klickar helt enkelt inte. Mm, mm. Jag, jag kan se kvaliteten där och jag kan definitivt se hantverket i den men historien tilltalade mig helt enkelt inte. Ja. Så det är min personliga smak där helt enkelt. Mm, är, jag säger definitivt inte att det är en serie man inte bör ta en titt på. Tvärtom. jag tycker det är så intressant namn bara som liksom Swamp Thing. Alltså, jag blir ju, jag blir ju nyfiken så att eh, någon gång ska jag väl öppna ett sådant seriealbum, sen så kan jag förstå om det kanske inte det är nog som sagt inte till för alla riktigt. Hellblaze har jag läst en eller två volymer. Jag är inte helt mm. säker. Och jag är inte riktigt säker på vad det var jag läste heller, hanligt talat. <laughs> Jaha. Jag har kanske hittat fel böcker att ta mig in i, men det handlar om i princip allting annat. <laughs> och det är kanske det som Hellblazer eller John Constantine Hellblazer handlar om. Människor och problem och interaktion. Men ja, jag såg ju filmen först, att jag ja. ville ju se demonjakt eller uh, demoner som hittar på dumheter och liknande. och mm. Därför så kanske jag helt enkelt läste lite för ytligt och inte verkligen tog in det som jag hade framför mig. Ja, det kan ju lätt bli en sådan risk när man först ser adaptionen av någonting och så sen försöker man gå tillbaka till källmaterialet och så visar det sig att de har förmodligen fokuserat på- helt andra saker i själva adoptionen. Mm. Och naturligtvis- jag menar, det vi har ju pratat om där tidigare- just att man måste ju anpassa en berättelse- och en historia efter formatet- som, som det ska göras på. Mm. Så att- jag kan också tänka mig att det är säkert- en hel del i Hellblazer som- som jag också skulle tycka var lite så här- va? Men det här är ju inte- vad jag är ute efter- efter att just ha sett Konstantin- som ändå nu är en, en action-thriller- Ja, för vad jag verkligen gillar med filmen Konstantin Det är att man får lite Hellboy-vibbar mm. Att det är någon eller några som undersöker Paranormala fenomen och eh, saker som inte riktigt hör till denna världen Så att mm. säga Och det gillar jag skarpt Det är en av anledningarna till att jag gillar Hellboy väldigt mycket Ja det förstår jag. Och har läst en hel del men långt ifrån allt. Mm. För jag gillar verkligen stilen som Mike Mignola har i hans tolkningar. Sen är det ju andra som också mm. har gjort egna tolkningar. Och det är ju lite nyfiken på sätt att sätta tänderna i också. Men det är ingenting som jag har läst i nuläget. Men Konstantin, jag, jag gillar just att det är en film om det övernaturliga. Mm. Och dess närvaro i vardagen. Mm. Och jag kände inte riktigt det när jag läste Hellblazer. Det lilla jag läste i Hellblazer som att jag kanske fått helt fel volymet börja med. <laughs> ja, men det, det, det lät ju tråkigt i sådana fall. För det är samma sak för mig också. Det är det jag tycker om med Konstantin, just filmen också. Jag är också väldigt förtjust över det här när det övernaturliga kan som ta ett steg in på vårt plan och bli en del av våran vardag. Det är, mm. som, det är ju spännande och jag tycker det är en ganska spännande film också. Så om jag inte får det serverat i Hellblaze-tidningarna då, då blir jag också lite besviken känner jag. <laughs> Men som sagt, man får väl se. Det, det kan ju bara ha varit från en historia till en annan. För nu vet vi ju att... Den här filmen baseras ju löst då på en specifik historia från alla de här serietidningarna som är uppe i, jag vet inte, ett hundratal i alla fall. Så att... Ja, och vad jag har sett så har kritiken till den här filmen varit ganska ljummen. Mm. Så jag misstänker att det är många som är fan av serien som tycker att, nej men nu har de misshandlat den. Rösta ner förmodligen. Jo, jag, jag kan väl absolut tänka mig att... För de som läser Hellblazer... Och som, alltså som har läst Hellblazer... Och verkligen är insatt i den serien... Så då kanske Konstantin som film... Inte alls känns som att den... Verkligen rättfärdiga någonting... Och för oss som nu har sett filmen... Och är liksom nöjda med... Den, den här action-dosen som vi har fått... Mm. Med lite thriller i sig... Så då, då blir det tvärtom istället... Då är det det här man vill få mer av... Och så kanske serietidningen som sagt... Levererar någonting helt annat... Och det har ju just med förmodligen mycket mediet att göra men sen beror det också på vad då nu Alan, Steve och Jamie som har skapat John Constantine vad de, vad de egentligen hade för tanke med honom mm. kanske inte det här nej jag har ju svårt att tro det men samtidigt tycker jag att det är en karaktär som gör sig väldigt bra i den här handlingen mm. och som också gör sig väldigt bra skriven så här mm. men vi kanske ska ta en titt på vad handlar egentligen Constantine om Jo, det ligger till som följande att John Konstantin är en frilansande exorcist i Los Angeles där han är verksam med att bandlysa och återsända allsjöns demoner samt andra helvetsbästar. För John har nämligen gåvan att kunna se dessa bland oss människor eller som man själv resonerar oturen att besitta den här förmågan eftersom det är förstås inte är en vidare behaglig syn. Men det är på grund av just denna oönskade förmåga som John blir uppsökt av kriminalaren Angela Dodson vars tvillingssyster just har hittats död efter vad hennes kollegor är snabba att bedöma som ett självmord. På grund av vissa omständigheter är Angela inte lika övertygad och ber därför John om assistans då hon är säker på att någonting bara han kan hjälpa henne finna ligger bakom missödet. Och även om John med sin vacklande hälsa till en början är skeptisk till varför han skulle ösla sin nu mycket begränsade tid på Angela och hennes bortgångna syster så ändrar han snart sitt sätt att tänka när den ena omöjliga övernaturliga incidenten efter den andra inträffar mitt på Los Angeles gator. Ja det är men um, <laughs> ja, alltså, Det är ju den här spänningen som man tycker ändå är lite häftig Det är demoner som springer runt på gatorna Men ändå inte springer runt Springer runt sådär utan de kommer fram lite nu och då och Det är lite Lite farligt att vistas där Det borde inte vara farligt att vistas där Det blir lite, lite actionsekvenser och sådär. Någon slåss mot en demon Kanske med häftigt vapen <laughs> Det är ändå Jag gillar det jag, Som sagt jag kan inte låta bli att gilla det Filmen har absolut sina brister och, och handlingen ligger så egentligen, men jag tycker om det här. Mm. Det intressanta här är ju att demoner och annat från helvetets gifter ska ju inte kunna springa löst. Nej, visst. Där är ju någon form av lag och gräns som har dragits på hur de får agera och inte agera. Mm. Mm. Och den har ju helt plötsligt brutits, mm. vilket är tecknet på att någonting står och håller på att hända och det är ju den spiralen av händelser som nu John och Angela har blivit indragna och mm. Mm. det är ju väldigt spännande att se hur de går runt och försöker bena upp det här och där är en massa hemlig kunskap som vi inte känner till men John mm. känner folk som vet och ja mm. det är det är ju en noir <laughs> i äh, i Exorcist-studie. Ja, det är ju det. Och jag förstår ju definitivt att du, du blir lite så här extra sugen just över att det är Noir. Att det är den känslan. Och det känner jag också. Att det, det är väl därför som, som filmen är spännande, verkligen. Och, och jag gillar. Som, som karaktär mm. Jo ja, men här har vi ju någon som är ganska trött på precis allting <laughs> <laughs> inte Nej Och um, blir dragen ut alla håll och han gör en massa och blir inte uppskattad och, mm. Mm. Ja, det är ju det svårt att inte gilla den här så att säga klassiska buttra med alkoholproblem och andra visst, hälsoproblem visst. Ja. För det är ju det som vi har här men i en helt nyklädnad. Eller åtminstone i en delvis nyklädnad. Mm, mm. Och det gillar jag skarpt. Jag kan dra vissa referenser till Angel. Om du känner till spin-off-serien till Buffy. Ja, just det. Visst, lite svagt. Jag har sett ett eller två avsnitt av den. Mm. Ja, alltså grovt sett så handlar det också om ungefär samma sak. Att folk med speciella talanger eller av... Mm speciella arter, hust-hust <laughs> undersöker mystiska saker som händer och försöker att ta hand om det och lösa det. Och vi har ungefär ja. samma premiss här. Så ja. det är mys, mys. <laughs> Ja, det är ju verkligen det. Men det här har man väl som varit förtjust i ända sedan kväxtiden just med undersökandet av övernaturliga saker. Och det är ju någonting som kittlar intresset lite grann överlag bara, mm. just när det är såna här saker inblandade. Mm. Och, och sen är ju demoner och sådant är ju ändå lite häftigt och att, att vara dämonjägare av något slag, det är ännu lite häftigare Absolut, där är ett par besvikelser på den fronten men det kommer vi att vänta med tills det är visuella mm. för då pratar vi mer utseende än innehåll alldeles talat <laughs> mm. Men hela den här historien rör sig ju om och kring John Konstantin. Mm. Och vi kan egentligen inte prata så mycket om handlingen om vi inte gör det parallellt med att vi pratar om honom. Så Nej, det är väl lika bra att vi kastar oss in på honom som karaktär. Ja, absolut att det är... Det jag känner samma sak. Vad jag ska säga om just handlingen och filmen så kommer jag att nämna John Constantine hundra gånger och förmodligen kommer jag att nämna Ken Reeves som spelar den här rollen minst lika många gånger också. Ja, för här har vi ju den prototypiska så att säga noir deckaren Han är mm. i ganska dåligt skick hälsomässigt. Mm. Han har ju en ganska långt framskriden lungcancer och det är ju inte mm. så där jättekonstigt när man röker en Biljon cigaretter om dagen. Men samtidigt röker han för att han försöker dämpa... Vad ska vi kalla det för? Ångesten. För det han um, utsätter sig själv för. Det vill säga ja. alla de här synorna och monsterna mm. och allting. Mm. Samtidigt så är han ju fullt medveten om att för varje cigarett han röker så närmar han ju sig sin egen död. Mm. Mm. Och här har vi en man som verkligen inte vill dö. Nej av ganska förståeliga skäl som, ja. eh, som vi ska faktiskt låta bli att nämna för det är en alldeles för relevant del mot slutet mm. Mm. vi är bara väldigt medvetna om att han vill inte lämna jordelivet och det finns ganska goda skäl till <laughs> det Ja, jag skulle också vara ganska, ganska butter om jag hade just de anledningarna <laughs> Men här har vi ju en man med enorma talanger- åtminstone när det kommer till att se det övernaturliga. För mm. de flesta övernaturliga tingen kan ju gömma sig för äh, mänskligheten. Det vill säga gömma sig mitt framför ögonen på oss. Mm. Och jag är en av de få som ser igenom den fasaden. Och det är ju jättespännande. Mm. Men det har ju också färgat hela hans personlighet. Och äh, han har ju haft den här talangen sedan han var ett litet barn- så jag misstänker att eh, det var inte en monster under sängen och sådant som han var rädd för, utan <laughs> ja. det var nog en hel del annat. Ja, vilken förskräcklig uppväxt det ska ha varit egentligen att vara barn och, be och behöva liksom se de här grejerna. Och så sedan dessutom då, när man säger att man ser det så förmodligen är ingen som tror en, och i värsta fall så blir man ju behandlad som att man verkligen är spritsprångande galen dessutom. Ja, för där är ju faktiskt en väldigt rörande sekvens där han berättar om sin barndom för Angela. Mm. Och man ser en scen på bussen där han ser saker och är jätterädd. Mm. Mm. Och han sen förklarar att ja, mina föräldrar var normala. Så de gör ju vad normala föräldrar alltid gör i en sån här situation. Ja. De gör det värre. Ja, tyvärr stacken. Och, ja, jo, men det är inte så konstigt. Jag menar, vem tror på det här? Ja, nej visst. Absolut ingen. Verkligen. Men vi får ju se honom när han är ute på ett uppdrag direkt när filmen börjar. Mm. Och jag måste säga att det här är en otroligt bra start på en karaktär. För vi får precis allt vi behöver veta om honom. Utan att någon måste gå in och peka och säga... Det är så här, det är så här. Stryka under ditt, stryka under det. Mm. Nej, mm. vi får precis allting serverat precis som det ska vara. Mm. Istället det är ingen som behöver förklara någonting utan vi ser det direkt istället. Och vi ser det genom honom dessutom. Hans agerande, hans handlingar. Ja, för han dyker ju upp på ett ställe där det är en tjej som har blivit besatt. Mm. Och de som bor där har redan kallat på en präst som... Då Konstantin känner. Och när Konstantin dyker upp så är han ju orolig för det är någonting som han inte kan ta hand om själv. Så han ger ju Konstantin de här små vinkarna av att ja det, det är det här och, och det här. Det är som två professionella i en yrkesgrupp delar med varandra för att veta hur ett läge ser ut. Mm. Och så ser vi honom han går in och han börjar och han försöker lösa det här. Och upptäcker att det här är ju mer avancerat än vad någon annan exorcism någonsin har varit hitintills. Mm. Som också är ett tecken på att saker håller på att gå åt Fanders. <laughs> <Ja. laughs> allting är snyggt genomfört. Vi får som sagt allting. Och um, vi skrivs inte på näsan. Mm. Och visst, jag gillar egentligen inte coola killen-bilden som är i amerikansk film. Mm. Men den här coola killen- köper jag där för att det är inte bara en cool kille som driver runt och tycker ah oh, jag är så cool han har inte den bilden om sig själv nej, verkligen inte <laughs> jag, jag känner samma sak också, jag gillar verkligen John Constantine just för att han är ändå den där lite coola killen, det kan väl gå lite långt ibland sådär, mm. men det, det har väl också lite grann med skådespeleriet att göra nu är jag ändå halvvis förtjust i Keanu Reeves men <laughs> det är ju när Keanu verkligen försöker som det inte låter sådär helt bra Alltså jag, jag kan köpa honom som, som John Konstantin i alla fall halva filmen. Men andra halvan där han just försöker låta lite coolare. Det är det jag tycker att han inte riktigt klarar av att bära upp. Och i synnerhet sådana här one liners som när han ska säga det finns alltid en hake. <laughs> mm. Det låter väl sådär. Men, men överlag så är jag så är väl nöjd. Det är jag. Mm. Och även över hur John Konstantin porträtteras. Frågan är ju Just hur han porträtteras egentligen i serietidningen. För jag kan mm. tänka mig att det är väl säkert här som många fans tycker att det brister. Mm. Jag tror många tycker att det brister bara för att det är Keanu Reeves som gör rollen. Absolut. För han är ju en sån skådespelare där och har blivit en grej att så fort mm. han är då satt på en roll så ska man tycka illa om den rollen för att det är mm. ju Keanu Reeves ja. mm. och jag tycker det är lite synd jag menar, mm. jag vill inte säga att Keanu Reeves är en superb skådespelare för en superb skådespelare ska kunna göra många olika roller mm. och jag har sett Keanu Reeves försöka göra olika roller och han gör ungefär samma roll oavsett ja, visst. <laughs> och så jag förstår att folk tycker att Keanu Reeves är ingen bra skådis jag mm. förstår det i rätt roll är han bra. Exakt. Och det här är rätt roll tycker mm. jag. Mm. För vi har en karaktär som är cynisk, lite arrogant väldigt väldigt slagen av livet. Mm. Och det tycker jag ändå att Keanu Reeves kan porträttera med sitt lite stela skådespeleri och mm. det här lite tumma blicken och nollställda mm. ansiktet. Så det funkar. Vi ser en man som har sett alldeles för mycket och att det tär lite på honom. Ja, absolut. Det, han har ju ändå blivit stoppad på rätt plats, det tycker jag också. För mm. att det här är lite den karaktären som jag föreställer mig som, är, som, som Keanu Reeves är själv också. Mm. Så, som att jag, jag är inte missnöjd det verkligen inte utan jag, jag tycker ju om ändå Keanu lite grann så alltså att jag är som glad över att han har fått den här rollen. Ibland mm. så, så kan det gå lite långt men överlag så, så gillar jag skådespeleriet och tycker verkligen att han fyller verkligen Konstantins skor. Jo men alltså tillfredsställd är jag ju definitivt utav prestationen här. –Naturligtvis så ser jag vad du menar med alla de här one och mm. –Han ska försöka vara lite rolig när han är spydig. Ja. –Och visst, han försöker kanske lite för hårt för att det ska kännas helt genuint. –Att det verkligen är någonting som någon säger spontant som svar på en fråga han eller hon tycker är dum eller liknande. Mm. Mm. –Men det är inte så mycket att jag tycker att det förstör rollen nej Men han kunde försökt leverera dem One-linersen lite som han levererar Alla andra repliker för då hade jag könt dem mm. För då mm. blir det inte någonting Som ska sticka ut nej. Och så fort någonting sticker ut på Keanu Reeves Så um, <laughs> Börjar man att bli nervös <laughs> <laughs> Lite grann faktiskt Men det är ju inte en jättedjup Karaktär på det sättet att han har Flera lager av personlighet som vi måste skala av och lära känna honom eller någonting sådant. Utan vi får honom ganska rakt upp och ner vad han faktiskt är. Mm. Det vi lär känna honom är ja, vilka kunskaper han har, vilka kontakter han har och vad det är som faktiskt har hänt honom. Mm. Visst, det kan man väl tycka är lite platt för en hjälteroll men samtidigt han ska vara en hjälte eller en antihjälte hur man nu vill uttrycka det. Som är tydlig, vi ska inte tveka om att det är han som ändå trots att han sitter och är butter och sur och säger den ena dumheten efter den andra och spydiga kommentarer till höger och vänster. Att han trots det kommer att liksom, axla rollen som den som ska försöka rädda världen mm -hmm. mm. och det är fullt dugligt tycker jag. För det finns andra personer som vi ska försöka sjunka djupare in i, och det är bra att då vi har en hjälte som kanske balanserar upp och var lite mer rätt fram. Ja, men oftast är det ju sådär: att det skulle ju ändå skapas någon form av balans. Karaktärerna emellan. Så att mm. om nu om, om, om alla karaktärer var, var lika djupa, eller om alla karaktärer var lika platta så skulle vi ju som inte, inte komma någon vart egentligen alls. Skulle det ju inte vara lika intressant alls. Jo, för det är ju just det att om en karaktär är djup funkar det. men om alla är lika djupa och vi ska utforska allihopa det blir svårt mm. att hänga med. Och är alla platta som du säger varför tittar jag får titta på den här filmen? Alone in the dark. <laughs> Ungefär så, jag. Ja. Uh. <laughs> Då är jag hellre ensam i mörkret med Keanu Reeves. Ja, det är jag också kan jag säga. Helt klart. För hans karaktär vet ju i alla fall vad han håller på med. Ja, visst. Jo, jo, jag tror så mycket, mycket mer på Konstantin. Det gör jag verkligen. Och på Keanu Reeves. Ja, men han är ju the one. Aha, ja, jag aha. menar ju det. Ja. <laughs> Och för att balansera upp John Konstantins cyniska... Men ändå erfarenhetsrika personlighet så har vi ju Angela Dodson mm. som spelas av Rachel Wise som är kriminalare och jobbar med bland annat mordutredningar och liknande. Mm. Som är väldigt naiv när det kommer till kampen mellan det onda och goda och demoner och änglar. Mm. Mm. För um, hon misstänker ju att det är någonting som har varit lite mer övernaturligt inblandat ja. men samtidigt har hon väldigt svårt att tro på det mm. Mm. så det är mer en känsla än en faktisk kunskap om att någonting har hänt mm. Mm. ja för hennes syster på sig så ju ändå sett saker och det är ju lite därför också som hon nu misstänker att potentiellt så kan det ha legat någonting bakom det här och att det är därför som hon ska ha dött för hon, hon kan verkligen inte tro att att hennes tvillingverken skulle ha begått självmord. Mm. Och då är ju verkligen John Constantine den rätta mannen att uppsöka. Sen i sitt arbete också så känner hon ju till och från själv av också att ja, saker är inte alltid som, som det ser ut att vara helt enkelt. Hon, hon har några känningar. Så hon har kanske ett unstalang talang för det där ändå. Mm. Men vill ju som inte erkänna det för att det är ju ändå en ganska dum grej att tro på naturligtvis. Ja, men det, det är precis som med John Constantine när han växer upp. Att självklart så tror ju inte hans föräldrar direkt på att mamma pappa det finns spöken och andar och helvetes bästa <laughs> då, då förtränger man ju snarare hellre en sån sak än att börja babla om sånt öppet. Och hon är väl lite, lite likadan. Mm. Ja, för det var väl det som var problemet med hennes syster. Att hon var eh, då väldigt känslig för eh, det övernaturliga. Mm. Och eh, såg väl en hel del och pratade om det. Och, mm. eh, för det första var det väl ingen som trodde henne. Och för det andra så eh, låste de in henne på en psykavdelning för eh, folk med, ja, diverse psykotiska problem. Mm. Så att hennes tillvaro kan ju inte ha varit den bästa. Och det är ju under de premisserna som folk tror att jo, men hon har begått självmord för att... Precis. Vad hon nu än har plågats av för mentala besvär så har det till slut vunnit. Mm. Och hon mm. har kastat sig ut från huset för att få det att sluta. Mm. Mm. Och det är ju någonting som då Angela inte kan tro på därför att hennes syster är en... God människa och dessutom mm. en väldigt troende katolik. Mm. Och i katolicismen så är det ju strängt förbjudet att begå självmord. Mm. Mm. Det är ju en, en direkt direktbiljett till underjorden, om vi säger så. Ja, det går inte att synda mer, nästan. Nej, precis. Och. Ähm, Ja, hon har ju väldigt svårt att tro på det och hon har ju väldigt svårt att tro på det även fast hon sitter och tittar på övervakningskameran som då filmar henne i hoppet. Mm. Och där är en kuslig liten sekvens som får <laughs> håret att resa sig på mig varje gång. Ja, det är det. Men det är väldigt snyggt gjort också. En väldigt skön detalj, speciellt just i vad som händer efteråt också när både tittaren och då Angela tycker, tänker att, men vänta lite här nu, vad? Och så ser han så bara, nej, inte. Någonting händer på bandet mm. och när hon spolar tillbaka så är det inte där. Nej. Men det är ju bra för att um, vad som händer där får henne ju att faktiskt söka upp Konstantin. Mm. Mm. Det är ju ett rätt håll åtminstone. Ja, <laughs> det är det ju verkligen, ja. Men sen är det ju väldigt spännande därför att Angela blir ju lite vår avatar i den här historien. Mm. Därför att, ja, vi har kanske kunskaper om nu himmel, helvetet, djävulen, gud, änglar och demoner mm. så som det berättas så att säga på konformationslägret. <laughs> <laughs> ja. Men Konstantin sitter ju på kunskaper som är mycket mera kopplat i här och nu. Mm. Och därför är hon den som för vår skull ställer frågorna som vi undrar över. Varför gör vi så här? Vad innebär detta? Vem ska vi prata med då? Och hur löser vi detta? Alltså mm, de här mm. typiska frågorna. För att eh, annars så skulle ju han bara göra vad som måste göras. För han vet ju redan. Nu får han en chans att berätta för henne att ja, det är så här. Eller det funkar si eller det görs så. Mm. Och det faller sig så naturligt. Mm. Det är ju också en sån där jättesnygg grej. Att då, som du säger, det blir så himla naturligt för oss som tittare- att få saker och ting förklarade för sig- som är så självklara för Konstantin- men som ju är en helt annan värld- och en väldigt ovärklig sådan för Angela. Mm. Och även för oss egentligen också. Även om vi nu tycker det är kanske mer spännande- och vi är lite mer intresserade än vad Angela är- och ha lite lättare förtro på saker. Mm. För vi vet ju ändå att det är en film- men det är, det är snyggt gjort, och det är kul hur, hur de liksom paras ihop de här. Av både då den anledningen att Angela ska kunna försöka gå vidare så att säga och lösa det här mysteriet. Men samtidigt också för att vi som tittare då, som sagt ska, ska få ett större hum om vad som händer och varför det händer. Mm. Och hur man eventuellt kan lösa det. Mm. För lösningarna är inte alltid riktigt vad man hade väntat sig. Men så är det ju när man agerar med något som man inte har en aning om hur det fungerar eller Nej. vilka spelregler som gäller. Mm. Mm. Så där blir det ju en jättebra kombination av Angela och John. Att mm. de kompletterar varandra och blir en bra duo i den här historien. Och det är också skönt att det inte är omedelbara kärleksintressen som uppstår. Nej. Visst, tack och lov för det. Där är väl några sådana vibbar lite mot slutet, mm. men... Mm. Det är inte det som dominerar hela filmen. Mm. Och jag tycker det är så tillfredsställande- ja. att det kan vara en stark kvinnlig huvudroll- som inte per automatik har blivit kärleksintresset. Och vi ska bara vänta på att få se den där- obligatoriska scenen där de ligger under ett täcke och juckar mot varandra. Ja, precis. Eller att det ska vara någon form av slutkyss för att det ska vara att nu har allting löst sig och då kan vi också få varandra för det här äventyret har fört oss närmare. Mm. Det är så enormt glädjande verkligen att inte behöva matas med det där. Mm. Ja, men är det lilla som uppstår tycker jag att jo, men det är naturligt. De upplever ja. rätt så radikala saker tillsammans mm. Mm. och att där blir något emotionellt band det är väl ganska naturligt så att mm. säga men mm. att um, det är verkligen inte kärlek vid första ögonkastet <laughs> Nej, det är det definitivt inte, första ögonkastet är ju ändå ganska så här, ja alltså Konstantin lyser ju verkligen igenom vem han är hans personlighet <laughs> när han första gången springer in i Angela och hon får se vad han är för typ av kar egentligen ja, för första gången när de träffas egentligen stöter på varandra det är ju i en lokal kyrka och i en hiss. Mm. Hon eh, springer fram till hissen och säger, jag ska också ner för att hon vill åka ner till en annan våning. Mm. Och dörren slås igen när Konstantin precis säger, inte om jag kan förhindra det. Nej. <laughs> och det är ju som dubbeltydigt det där. Ja, ja, det är ju det. Det verkligen. <laughs> så egentligen säger han någonting för att visa att jag jobbar för att Rädda mänskligheten, ja, så att säga. Mm, eller mm. Åtminstone hjälpa den. Men det låter ju superarrogant. Ja, det gör ju verkligen det. Och det passar ju och hans karaktär också. så att... Men äh, det, det är kul, för där har vi två stycken som inte passar ihop. Mm. Men som långsamt tvingas att både lita på varandra och tro mm. på varandra. Mm. Men också vara beroende av varandra. Mm. För... Ähm, Angela hade ju varit i stora problem om inte Konstantin hade haft de kunskaperna han har. Eller att mm. han mm. nu axlar eh, inom Hathas hjälterollen. <laughs> ja, absolut. Ja, nej, då hade hon ju haft en ganska stor uppförsbacke verkligen. För att försöka komma någon vart i det här mm. mysteriet som man verkligen får kalla det för. Jag vill ju tillägga att det är ju en del i den här filmen där man kan uppleva Angela som väldigt hjälplös- Mm. En så kallad damsel in distress som vi har pratat om tidigare. Mm. Men samtidigt skulle jag inte vilja påstå att hon är det därför att hon är svag utan därför att det är någonting som någon vill få ut från just henne mm. som då gör att hon blir satt i ett tillstånd där hon är inte kapabel att rädda sig själv så att säga. Mm. Nej. Och John Constantine gör det ju inte därför att Åh, oh, det är min kvinna. Jag ska rädda min kvinna. Nej. Nej. Han gör det därför att nu har de bildat en, en form av vänskap och mm. Eh, mm. han ser någonting som håller på att hända och eh, att Angela är inblandad på olika sätt utan att hon vet om det. Det mm. får vi ju ganska tydligt utstakat, annars hade inte helvetet visat intresse för henne. <laughs> Nej. Jag skulle vilja säga att här är det in distress på ett Bra sätt så att säga. Mm. Jag, jag känner ingenstans att trots att hon är utsatt att hon är svag. Ja för hon är, hon är ju definitivt inte något typ skrikande våp eller så utan hon, hon är tvärtom väldigt handlingskraftig. Det, det får man ju dessutom ändå veta ganska snart i, när, när vi introduceras för henne. Hon jobbar ju ändå inom polisstyrkan och hon verkar ju vara en, en väldigt duktig person inom polisstyrkan också som verkligen kan sitt jobb. Men samtidigt så, så kan hon ju också faktiskt visa känslor vilket ju också är bland det första vi får se när hon faktiskt ska inte beklaga sig men, men ja, hon är ju i den här kyrkan och vill ju liksom göra bot för sina synder eftersom hon jobbar då med, med någonting där hon kan försätta sig i en sån situation att hon måste ta en människas liv. För det är ju, mm. hon, hon är ju polis och är det någon som riktar ett vapen mot henne till exempel om hon är i, i fara, om hennes liv är i fara då måste hon ändå ha rätt att försvara sig och så mm. Så som sagt jag tycker verkligen inte att hon hon blir inte den där typen av som sagt damsel in distress, hon är inte den där kvinnan som måste räddas och Konstantin är inte den här hjälten heller som måste rädda sin kvinna utan mm. de är bara två karaktärer de har råkats först tillsammans och det hade kunnat vara vem som helst egentligen så hade Konstantin ändå reagerat på samma sätt. För att det här är ju ändå, det här är ju fortfarande hans jobb måste man ju också komma ihåg. Att han, han är ju ändå en, en exorcist. Och ser någon som då plågas av demoner på ett eller annat sätt så då kommer han ju som till undsättning inom situationstecken. Och det spelar ingen roll om det är en man eller en kvinna utan Nej, det är någon som behöver hjälp. Mm och han är en av förmodligen väldigt få personer som, som kan just bistå med den hjälpen och ha de kunskaperna mm. och även den skickligheten för ja, visst. exorcismen som man ser i början på filmen är ju väldigt snyggt gjord mm. mm. sen är det omständigheter som gör att den förvärras men han är ju hela tiden kulung och vet vad som måste göras mm. Mm. sen är det där små saker som går fel därför att saker måste göras Ja, på inspiration just där, just då. Det är ingenting som man kunnat planera. Utan Nej. vi måste göra så här. Jag behöver det här. Och, mm, och det funkar mm. inte riktigt som det är tänkt. Och ja. Men han löser ju det och det ja. går ju ändå förhållandevis bra. Ja, så han kan ju sina grejer och det är ju tur det verkligen. För annars så skulle han nog inte vara så himla långlivad. Mm. Även om han nu inte kommer att vara så himla långlivad om man tittar på vad han har för problem som sagt, med sin lungcancer. Så. Jag måste ju säga på tal om lungcancer att när han kommer in där i början och ska göra exorcismen och röker på sin sig och bara lägger den ifrån sig så att uh, vi ska säga att den verkligen ligger i fortfarande tänd för att mm. jag ska snart fortsätta. <laughs> ja <Jo>, precis. <laughs> och sen går han bara liksom ...stönar lite. Åh, det här var jobbigt. Ta ciggen och gå. <laughs> ja. En liten tycker det ser ut som också att det har hunnit brinna så pass mycket av ciggen att han tycker att åh, tog det här så lång tid. Ja, ja det finns några puff kvar. <laughs> Men det är ju Kula killen. Men Kula ja. killen på ett sätt som jag åtminstone tycker är tillfredsställande. Ja, det är ju ganska många sådana där små roliga scener i här filmen överlag också. På tal om rolig, mm -hmm. eller kanske orolig, beroende på hur man ser det. <laughs> ja, på och. John Konstantin har ju en lärjunge kan man väl kalla honom. Ja. Någon som väldigt gärna också vill bli en exorcist utav... Det här slaget och um, tycker att John är en väldigt bra förebild. Mm, mm. Det är en kille som heter Chas Kramer- mm som i stort sett bara agerar privatchaufför. <laughs> ja, stackaren. <laughs> och sitter och läser böcker medan han väntar på att John ska dyka upp och lära rika böcker åtminstone för han vill ju ändå också vara lite grann av den här Konstantin karaktären. Det är ju väldigt tydligt. Mm. Men han är ju inte ens i närheten av där. Cast <laughs> Kramer. alltså det är ju inte John Constantine. Av någon anledning får jag Seinfeld-vibber. Jo, <laughs> samma. Oh, jag hade velat säga Kramer från Seinfeld. Göran exorcism. Jösses alltså. Det hade varit roligt och hispigt. Ja, men det hade ju... Åh, jösses. Ja, men tillbaka till Chess. Han är ju faktiskt en, en bra karaktär överlag, tycker jag. Var problemet ligger, misstänker jag, för de flesta. Det är att han spelas av Shia Mm eller Shia LaBeouf kanske rättare sagt. Jag har aldrig riktigt begripit hur det namnet ska uttalas. <laughs> Nej, inte jag. Eller LaBeouf, LaBeouf. <laughs> ja, LaBeouf. <laughs> han är ju inte känd som en, en superb skådespelare, om vi säger så. Det, är, det spelas gärna över. Mm. Och han blir gärna en skrikig tonåring, eller vad man ska kalla det mm. I, mm. i de flesta filmerna han spelar. Och ja, jag håller med om den kritiken. Men den stämmer faktiskt inte här. För jag tycker att det här är nog en av de absolut mest subtila rollerna som Shia har gjort. Mm. Och gör faktiskt bra. Mm. Sen har han på gott och på ont där också den här komiska bifigurstämpeln på sig. Mm. Där är ju en scen där um, de försöker ta sig in på en bar som är... Som alltså man kan säga, stället där varelser från både ljuset och mörkret kan träffas på neutral mark och bara ta en drink och <laughs> inte mm. fajtas. Och när de försöker ta sig in där så är det ett litet, måste vi kalla det för, inträdesprov. Ja. Och det går ju inte jättebra för käls och då är det ju en situation och, men eh, jag är med honom åh eh, eh, oh, nej jag försöker bara smita in eh, eh, ja, okay, nej okej ja. eh, nej jag bara testar, bara testar. <laughs> Precis. det blir lite fel ton för filmen mm, mm. jag tycker det är jättetråkigt verkligen att han förvisso säger han inte mycket till karaktär överlag man ser honom inte så jättemycket men just att han ska vara den här komiska sidekicking i bakgrunden också det, visst han visar sig ju förvisso vara kapabel fler än en gång det, det gör han ju fast det blir ju mer efter typ halva filmen har gått och även då så ja, hans karaktär blir som färdig och spelar ut sin roll mm. och det är så himla tråkigt tycker jag var att jag hade gärna satt med honom mycket mer ändå, mm. men jag undrar jag skulle inte bli förvånad, nu har jag ju ingen aning verkligen, men jag tänker mig inte Konstantin som den där personen som faktiskt har en lärjunge så att jag blir ju inte förvånad om Chess är någonting som de bara har stoppat in för den här filmen och som inte alls dyker upp då i den här historien där han faktiskt kommer ifrån för det är ju som sagt ändå löst baserat på en en, en faktiskt berättelse från serietidningen. Jo, jag har också den känslan av att det här kan vara ett tillägg som har gjorts för filmen. Mm. För Konstantin är ensam vargen som vill sköta saker själv. Mm. Mm. Sen betyder inte det att han inte har kontakter med folk som sysslar med ja, liknande aktiviteter om vi säger så. Eller mm. har kunskaper i ämnet som han ibland kan behöva dra nytta av. För det mm. har han. Men det är inte folk som han hänger med eller som eh, hjälper honom utan det är några han träffar får de upplysningarna han behöver eller den utrustningen som han har letat efter mm. och sen umgås de inte med så att säga med tanke på dessutom hur gammal den här filmen ändå är, 2005 så tycker jag att Shia gör faktiskt en, en väldigt bra rollprestation här han har ju fortfarande lite grann av den här halvhispiga tonåringen i sig mm. och han har fortfarande det här komiska översikten som vi har ju sett i flera andra filmer också, jag tycker om honom som Chaz Kramer och jag tycker som sagt att det är synd att Chaz inte har en större roll ändå, även om jag samtidigt också kan tycka att behövs den här rollen på ett sätt Ja, för just nu är det lite fast mitt emellan. Mm. Jag menar, man hade kunnat klippa ut honom mer eller mindre och filmen hade ändå fungerat. Mm. Där är i mm. princip bara en nyckelscen därför han kommer med en insikt om hur de ska klara sig vidare från ett av hindrarna de står inför. Ja. Men det hade ju lätt kunnat sägas av någon annan. Mm. Mm. Så där är det ju väldigt skakigt med att Ja, han kommer med den här insikten, men han är knappt med. Mm. Men han är där. Men han är knappt med. Ja, men ja. han är där. Men han är. Så att antingen skulle man ha arbetat vidare och gjort att han faktiskt var med mycket mer. Han hade mm. inte behövt vara med i alla scener som konstantin är med. I, men han kunde ju ha varit någon som faktiskt hängde efter honom och. Um... Blev måltavlan för en del av då Konstantins spydiga kommentarer. Det här hade ju kunnat ja, bli en ja. intressant dynamik. Ja. Eller så tar man bort honom. Mm. För som sagt, nu står det någonstans mitt emellan de två och det är inte helt tillfredsställande. Nej, det är som om man nu ändå ska vara då den lärjungen som man verkar vara. Så för att vara lärjunge så är den ju väldigt. Ja, sällan med och lär sig någonting egentligen. Och ändå så är han ju som sagt kunnig, som sagt han visar sig vara kapabel och han, han är ju påläst och han spenderar ju mycket tid på att försöka ja, bli lite grann som Konstantin. Mm. Men det är ju som ändå tråkigt då att Chas inte får vara med och hjälpa Konstantin mer än vad han gör om det nu ändå ska finnas någon form av relation dem emellan och att Konstantin faktiskt har rent tagit sig an honom som en slags lärjunge, för det verkar absolut inte så här och nu, utan mm. det, är bara en, någon, det är bara någon grabb som han kanske hör av sig till, till och från eller som snarare tvärtom, den här grabben hör av sig till Konstantin och, och, och är hela tiden liksom i hasarna på honom och inte vill lämna honom i fred Ja, det kunde ju varit mycket bättre Ja det är lite tråkigt, man vet som inte var man har chast någonstans riktigt. Ja, vi vet ju på vilken sida åtminstone. Ja, jo. Det råder inga tvivel om att han är god. liksom Det gör det ju inte. Han har inte heller riktigt uppnått eh, Johns nivå av sarkasm och ironi. Nej. Men Nej. han gör ett försök. Ja, jo, då, jo då. men Han är lite för ung för det här. Det är väl det. Ja, Du får växa till dig lite. Mm, mm. Återkomma. Men som sagt, John arbetar ju inte helt ensam utan han har ju ändå kollegor som assisterar honom på olika sätt. Mm. Det kan ju just vara med information eller då utrustning som de två som vi ska ta en liten titt på här och nu. Det är ju B-Man som han kallas. Jag vet inte om han har ett riktigt namn i den här filmen som är lite utav en... ja informationsexpert och har en talang att lägga fingrarna på en del reliker och annan eh, utrustning som eh, kan vara bra att ha när man kämpar mot helvetets makter. <hälvet> <hälvet> <hälvet> <hälvet> Väldigt praktisk person att känna. Känner jag verkligen. Och så har vi då Father Hennessy som är den här prästen som vi ser då tidigt i filmen som har kallat in Konstantin. Och han har ju någon talang för att kunna lyssna på det andliga kan man väl säga. Han mm. ähm, är väldigt synsk och medial och plockar mm. upp små vibbar av saker som händer. Mm. Men det är ju tydligen också en talang som plågar honom så att han gör det ju inte väldigt gärna. Ja. Och det är ju när Konstantin ber honom som han faktiskt släpper lös sin talang. Därför att, ja, jo, för att det är du som ber mig, John. Annars hade mm. jag inte gjort det. Mm. Och bara det visar ju mycket på deras relation där. Mm. Men de här två är ju två väldigt udda figurer. Ja, minst sagt. Tjoho. Det märks ju att de äm, håller sig antingen på sin egen kammare eller mm, i skuggorna. För att bara för att de är på den goda sidan betyder inte det att de ser särskilt normala ut. Jo, de här två karaktärerna är ju rätt så unika får man verkligen säga. Dels så... Ser de ju lite unika ut, men framförallt så har de ju ganska unik personlighet. Och ja, det är klart, om man nu är en sån person som, som sitter i sin kammare och knappt träffar någon folk så då utvecklar man väl kanske en viss typ av personlighet därefter också, skulle jag tro. Så det är väl därför, därför de här två är lite, lite speciella av sig, som sagt. Mm. Ja, b som spelas av Max Baker är väl den av dem som är mest udda, om man säger så. Ja, det är det ju. Men han sitter ju också på baksidan av en bowlinghall och gör sina <laughs> studier och har en liten myshörnade ja. som är full av konstiga saker mest bara, för oss åtminstone Ja, men äm, det är ju faktiskt väldigt spännande grejer när de, när de besöker hans lilla tillhåll där så ja. Oh, ja. är det en fest för ögat för den som vill se saker som ser liksom spännande och lite farliga ut mm. Mm. Jo, han har ju en ganska präktig samling av allt möjligt jättekonstigt som kan användas för att ja, bekämpa demoner och helvetesbästar framförallt så de scenerna där man, där man ser det det, det, det får då klia i fingrarna på mig. Jag hade velat titta lite närmare där. Ja, jag var samma här. Jag hade ju fortfarande velat göra hans bekantskap bara för att jag ska få tillgång till det här. Alltså jag förstår ju verkligen Konstantin som ändå om och om igen besöker honom eller får kontakt med honom och, och ser till att han kommer över rent av och gör hembesök. Mm. Sen förstår man ju som att tidigare så... Det är lite synd det här också att man får inte se himla mycket bakgrundshistoria kring varken Beamen eller Father Hennessy. för de verkar ju som ändå har känt förandra rätt länge verkligen och har ju ändå en vänskapsrelation egentligen kanske alla tre tillsammans så det är väl något jag förstår ju om det ändå är lite speciellt så där att ha man de här de här krafterna och de här förmågorna som de alla tre har så då bildar man väl ändå någon form av band bara bara på det viset. Mm. Vi tre udda typ. Ja, ja precis. Mm. Och alla kan ju gagnas av varandra dessutom. Nu gör ju ändå Beaman i affärer på faktiskt kunna då sälja vissa saker till Konstantin som du säger, reliker och sådant som man kan använda för att bekämpa demonerna. Mm. Och Konstantin behöver ju, behöver ju Beaman dels för sin kunskap. Han, alltså, han besitter ju kunskap han också, Beaman. Och Father Hennessy som spelas av Prut Taylor Vins –är ju en karaktär som man, man ändå får känslan av– –att han har umgåtts mer med Konstantin. De har nog ja. mer en, en vänskapsrelation– –utöver att bara utbyta tjänster. –Ja, absolut. –För uh, han råkar ju ganska illa ut– –och Konstantin dyker upp för att försöka att– ja, –assistera eller åtminstone göra skadekontroll. <laughs> mm och då um, ser man att det finns ändå en uh, stor vänskap där som bubblar till ytan för ja. trots att Konstantin håller sitt stenansikte mm. så ser man på ögon och rörelser att det där um, tar väldigt hårt på honom mm. Mm. så att uh, ja det är två udda karaktärer och uh, de har, håller på med udda saker och, och de ser udda ut <laughs> Men jag kan inte låta bli att tycka om dem just för att de är lite udda. Ja, samma här. Ja, de har ju mycket karaktär, det har de ju. Men de är ju också väldigt harmlösa. Alltså ingen av mm. dem känns som att de hade kunnat göra en fluga för när. Nej. Tvärtom att det enda man hade kunnat tycka var att de var lite obehagliga och tittade lite äckligt på en. Men... <laughs> ja. <laughs> det, det är väl allt de hade kunnat anklagas för. Men vi behöver väl udda människor för att bekämpa det som är udda för oss andra. Ja, ja, precis. Jo, de har ju sina viktiga roller verkligen, det har de. Och jag tycker att Max Baker och även då Pruth Taylor vins, de, de fyller ju ut de här rollerna jättebra verkligen. Jag tycker om karaktärerna och jag tycker om skådespelarna. De gör ju en bra roll, eller bra roller båda två, Drilla som nu är med. Och det är ändå ganska lagom. Jag vet inte, de gör det väl att se allt för mycket mer av de här två karaktärerna. För de är alltså bikaraktärer. Eller supportkaraktärer. Ja, precis. De är ju bara stödande för Konstantin betydligt mer än vad då Chas Kramer. <laughs> och betydligt äldre än Chess Kramer också. Ja, det är också. Det är väl det men av visst om kom ju med åldern, säger folk. Så att vi blev bara visare för varje dag Thomas. Ja, för varje avsnitt så blir vi bara bättre och smartare. Vi har ju en karaktär till som man skulle kunna kalla för en assistent eller en medhjälpare. Men um... Det är lite mer skakiga grunder till den relationen. Ja, nu, nu tänker du ju förstås på karaktären som kallas för Midnight. Misstänker ja. Det är helt rätt. Det här är ju en häxdoktor som de ja. utrörde. Det Det är ju någon form av voodoo-trollkar som jag mm. får intrycket av att det ska föreställa att han är. Mm. Och han är ju väldigt um, kunnig i uh, allt som rör himmel och helvetet. Ja, väldigt. Bien. Och han är också ägaren till den här pubben, baren, klubben, vad man nu vill kalla det. Som är neutral mark där då både mörkret och ljuset kan träffas men får inte lov att slåss. Mm. mm. Och det är ju regler som han driver igenom väldigt hårt. Mm. Man ser ju vid något tillfälle där Konstantin pratar om en halvdemon och de står och är passivt aggressiva mot mm. varandra. Mm och Midnight slår ner näven i bordet så att allting välter i princip mm. och säger ju med en pondus som är helt fantastisk <laughs> att, i mitt hus följer vi mina regler ja. <laughs> det är ju någonting med att han säger just mitt hus det är någonting i så här gammal mytologi och trollformler som får ja. mitt hus att låta helt rätt <laughs> <Ja>. <laughs> här har vi en man som är häftig Ja, det är han definitivt. En till person som vi verkligen, verkligen tycker om, som sagt. Och som väl också är mer lagomt mycket egentligen. Men bara för att han är lite häftig så hade man ju självklart kunnat tänka sig att se honom fler gånger. Och han är ju också då uppenbarligen ändå, alltså vän med Konstantin sen tidigare. De har ju, de har ju ett förhållande som håller på ganska länge och man får ju även höra att han har en koppling till både Beeman och Father Hennessy sen tidigare. Mm det är väl helt enkelt i de kretsarna man umgår när man är bekant med himmel och helvete. Sen är det ju det att vi använder ordet vän lite missvisande här. Jo, att visst. Det är inte så att jag, jag misstänker att John Konstantin hade liksom kommit förbi och sagt tjena Midnight, ska vi ta en öl? Eller <laughs> Nej, Vi är inte kamratklubben, det är det <laughs> inte. Men det är någon slags broderskap som ändå är skakig, därför att de har förmodligen varit tillsammans och gjort saker sen lång tid tillbaka. Mm. Saker vi inte får ta del av nu men som jag ärligt talat hade velat se mer av för den samman. <laughs> väldigt, väldigt lockande och spännande. Men att det är ändå en, äm, en vänskap som de båda kanske utnyttjar på fel sätt ibland så att det är, är lite misstro. Mm. De har en hög tröskel av misstro. De måste ha sig över först innan... Äm, de verkligen litar på varandra i den här situationen. Mm. För Midnight är ju inte särskilt glad och positiv när John dyker upp. Nej. Och där är ju väldigt mycket dialog mellan dem som är ganska så aggressiv. Mm. Mm. Och um, ärligt talat, jag hade inte velat bråka med Midnight. <laughs> Nej, som sagt, han verkar ganska han verkar ganska slagkraftig och kunnig. Och, och precis som Konstantin, liksom, att han är duktig på det han kan. Mm. Och jag får som ganska mycket den uppfattningen också att eh, Midnight är som ändå mäktigare på det han gör än vad Konstantin är. Mm. Speciellt när man ändå befinner sig på sin egen mark. Som sagt, det är ju hans hus där de träffas. Så att, mm. eh, där är det verkligen hans råder. Jo, för det är ju någonting med magi som jag har sett i många böcker och i filmer. Att när man är på sin egen mark så är ens kraft och starkare. Mm. Och det är en idé som jag gillar därför att det är en mark som då är välbekant och man har kanske kunnat gjuta in sin egen personlighet i området så att säga andligt. Mm. Så det är ju helt logiskt att på min mark är jag starkare. Ja, och Jimon Honsu som spelar då Midnight jag är som sagt en fantastisk prestation, verkligen. Han är väldigt övertygande i sin roll, det får man ju säga. Ja, för där är verkligen ingenting att klaga på. Nej. Jag menar, nu vet jag att karaktären Midnight finns med i serierna. Eller i norra utav serierna åtminstone. Och jag vet inte hur identisk eller olik han är jämfört med källmaterialet. Men här är han helt fantastisk. Och jag känner verkligen att här har vi någon som då förmodligen är mycket äldre än vad han ser ut att vara. Mm, mm. Han har varit och förmodligen fortfarande är en väldigt kraftfull då häxdoktor, magiker, hur man nu vill se det. Mm. Och att han helt enkelt har valt att ta den här positionen därför att det är lönsamt både för honom och för dem som Ja, han blir blandad sig med. Mm. Och det, det gillar jag. jag. Jag tycker att han fyller en enorm position i den här filmen. Och även i det här universumet, om man säger så. Ja, han ger ju väldigt mycket liv till berättelsen verkligen. Så han har ju en väldigt viktig del och roll att fylla. Mm. Så att, det gör ju bara mer trovärdigt alltihopa. Och mer spännande. Mm. Ja, definitivt. När de två går samman, Konstantin och Midnight, mm. så... Eh, då börjar man ju svettas lite och oh, ska det bli en strid nu? Ja. <laughs> För det hade faktiskt kunnat bli lite intressant. Men mm. Mm. jag har en känsla av att um, Midnight hade vunnit just därför att han i sig själv är mycket kraftfullare. Ja. Mm. Men sen är Konstantin kapabel att göra grejer som inte Midnight kan göra. men mm. Det är inte två styrkor som riktigt går att mäta på det sättet. Ja. Och vi får ju även möta en representant från himlen som då ja, har manifesterats på jorden. För det existerar ju sådant också som sagt. Nu har ju Midnight någon form av klubb för då både mörkret och ljuset där de kan träffas på neutral mark. Men båda parter har ju även då sina egna representanter som vandrar omkring mitt ibland oss. Och en av dem som då kommer från just himlen är ju ängeln Gabriel. Mm. Och jag är ganska säker på att det här ska föreställa att det är Gabriel eller Gabriel som nämns så att säga i religiösa texter. För jag får den vibben när de pratar med varandra att här har vi någon som är väldigt nära Gud. Mm. Men ändå inte, så att säga. Mm. Mm. Nej, visst. Det, men det tänker jag mig också. Det, det känns som speciellt bara namnet. Alltså att När de ändå nu har just ängen Gabriel- eller Gabriel så är det ju ändå någonting- de förmodligen vill syfta på där verkligen- när det ändå finns en sån historia. Ja, och Gabriel är ju en karaktär- som John Constantine söker upp- mm. och um, försöker väl få lite vägledning- eller um, tips och råd- och. Försöker väl att köpslå lite med himlen. Visst. Och det är ju inte det lättaste om vi säger så. De har ju väldigt strikta regler om det där. Ja. Och Gabriel är ju lite för nöjd och glad över att inte John kan få vad han vill. Det är nästan lite skadeglatt om man ja, säger så. visst. Verkligen. För, för det här ska ju föreställa den här karaktären som är i Bibeln och i religiösa texter- mm. Mm. Det vill säga ärkeängeln Gabriel. Mm. Och då får man ju känslan av att det här är någon som är väldigt god och vacker och snäll och vänlig och så vidare. Men den här varianten är lite... Ja, arrogant och högfärdig. Det är en ja. Bra beskrivning. <laughs> Nästan korrupt liksom. Alltså, ja... Där finns inget gemed eller ingen sympati överhuvudtaget Nej. utan det är väldigt, ja du får väl um, ligga så som du har bäddat, det är ingen mm. idé att du kommer och gnäller för mig för um, <laughs> den där uh, sitsen har du satt dig själv i. Ja, precis. Och massa sånt där och, och samtidigt Åh gud det är god och vi gör bara jo, gott och det är jo, så fint visst. och så samtidigt det här så alltså, ähm, Jag förstår ju Konstantins impuls av att vilja ge den här karaktären en snyting helt enkelt <laughs> Ja visst Kanske inte det smartaste dock att försöka slå på en ängel men det är... <laughs> nej, nej jag tror inte man kommer in i himlen om man gör en sån <laughs> grej <laughs> Så att det ska man hålla sig ifrån men det intressanta här är ju att det här ska ju föreställa en man. Mm. Men det spelas av en kvinna. Mm. En viss Tilda Swinton. Och det tror jag är för att vad jag vet om änglar så som de porträtteras i religiösa skrifter så ska de vara väldigt androgyna. De ska mm. inte direkt ha ett kön och inte vara man eller kvinna utan de är ju någonting bortom. Och då ska det ju vara mm. en litet ting mellan man och kvinna som en engelska ser ut som. Mm, och jag måste ju säga att Tilda Swinton gör den här porträtteringen väldigt bra. Och att ha ett utseende som också fungerar väldigt bra med den här rollen. Mm. Så de har ju verkligen valt skådespelerska rätt, om vi säger mm. så. Nej, visst. Alltså, Tilda har ju ett ganska speciellt utseende och jag tycker hon är sjukt bra, verkligen. När hon fyller den här rollen. Både som just i det yttre Men också som den skådespelare ska hon är. Jag gillar verkligen Tilla väldigt mycket. Hon, hon är rätt duktig på att vara lite halvt obehaglig och lite svår att veta vars man har henne någonstans. Så det är ju rätt perfekt för den här rollen också. Ja, man vet inte riktigt var man har henne eller ähm, himlen överhuvudtaget. Men så... Äh, så sägs du att herrens vägar eurooutgrundliga. <laughs> ja, vi gärna ju det. Och det, det är hon verkligen ett bevis på. Och ja, som sagt. Mycket tillfredsställande prestation av Tilda Swinton. Jag, mm. jag gillar Gabriel här även om då, obehagsfaktorn är väldigt hög. <laughs> <laughs> Så har vi ju faktiskt en karaktär till som... Jag vet inte om vi borde nämna, men jag kan faktiskt inte låta bli. Mm, nej. För det här är en av filmens absolut starkaste rollprestationer. Mm, mm. Och absolut bästa val av skådespelaren någonsin. Ja, det är en riktig höjdpunkt verkligen. Vi pratar då givetvis om Satan. Mm. Som gör ett litet gästframträdande under historiens lopp. Mm. Jag tänker inte säga varför eller under vilka omständigheter, men han dyker upp och spelas av Peter Stormare. Ja, det är ju så underbart att se honom få såna här roller. Det är alltid lika otippat och det är alltid lika klockrent, verkligen. Peter här har ett utseende som gör att han funkar så bra att spela lite obehagliga typer. mm. mm. Och precis som när vi pratade om Jack Nicholson i Livet från den ljusa sidan, att um, det är någonting där som klickar extra bara för att han har ett minspel och ett utseende som kompletterar den rollen han ska spela. Ja. Så har ju Stormare samma sak här. Mm. Mm. För uh, när han dyker upp det är djävulen. Ja, det är det verkligen. Ja. Oj, vad det görs bra det där. Och jag vill bestämt minnas också- att han har väl- verkligen han uttryckte väl verkligen- att han skulle få den här rollen- att ja men om jag ska vara i så då vill jag inte ha en massa- tjusiga specialeffekter. Jag ska inte täckas med eld- eller man ska, göra, man ska inte göra om mig digitalt- utan jag vill bara vara jag i sådana fall. Och så är det lite vanligt smink istället. Men, men ändå inte bli översminkad. Mm. Och det är ju helt rätt gjort också. Helt rätt valt för- som att han har ju ett väldigt särskilt uttryck och det lilla man har gjort med honom, det förstärker verkligen bilden. Och sen går han ju verkligen in i rollen också så att hans han skådespel är ju hjortan av alla. Och det är ju överspel till stor del, mm. men det är rätt typ av överspel mm. också. För Visst. här har vi någon som är väldigt sugen på att få lägga fingrarna på Konstantin. Mm. Det kan vi väl säga mm. <laughs> Och den hungern har han Mycket svårt att dölja ja, verkligen ja. Och det gör sig så bra För han försöker agera civiliserat Men mm. Mm. det är också något Oerhört förväntansfullt Och väldigt liksom Ja, ja visst ja. Han vill mumsa upp Konstantin jag tycker också det är snyggt på sättet han dyker upp. Det är ju att ja. vara inne lite på specialeffekter men vi tycker det är okej här. Men när det är han som dyker upp så förväntar man ju sig att han ska komma nerifrån. Mm. Mm. Men man glömmer faktiskt bort att Lucifer har varit ängel. Mm. Så han kommer faktiskt uppifrån. Åtminstone från bilden som vi ser. Mm. Och det börjar droppa vad jag tror ska föreställa typ... Svavel eller ja. um, någon form av aska eller liknande för han, han är då barfota mm. och fötterna är helt nersmetade med um, förmodligen det som helvetet består <laughs> av. <laughs> ja. Och så är han för övrigt klädd i vit kostym. Ja. Och det är ju inte heller någonting man riktigt väntar sig. <laughs> Nej. Men det är ju väldigt tjusigt verkligen. Det är, som du säger, i och med att han ändå har vita kostymen på sig. Jag hade, jag hade verkligen kunnat se att om istället skulle försöka hitta någon väldigt, väldigt proper man att spela djävulen. Att, att djävulen ska porträtteras på det viset. För det har man ju ändå sett tidigare också. Mm. Men det är så himla snyggt här att även om han nu då bär sin ruskigt, tjusigt vita kostym. Så ser man ju ändå på honom att... Mm, Alltså, han är ju djävulen. Det märks ju ändå liksom, i, i hans sätt att eh, naturligtvis både agera, men det är ändå någonting olustigt med utseendet, med just ansiktet och huvudet och sådär. Mm. Jo, men som jag ser det så här har vi då den, den mäktigaste av demoner. Ja. Jag menar, det är kungen av helvetet. Mm. Och demoner ska ju ha en talang för att förklä sig. Ja, visst. Det köper jag. Mm. Och jag misstänker att den formen vi ser honom i här, det är inte hans sanna, utan eh, när han skalar av sig då sin förklädnad så ser han förmodligen mycket obehagligare ja. ut. Oh, ja. Men han är så stor, han är så mäktig att han har svårt att dölja det trots <laughs> att han har förklädnad. Mm. Det är så mm. jag tolkar då att trots att han då gör sig snygg och har snygga kläder och så vidare mm. så kan han inte dölja det för det syns igenom. Mm. Och det är snyggt här. För hade de valt en skådespelare som var mycket, ja om jag använder ordet väldigt löst, snyggare mm. så hade jag inte köpt det för att um, det hade blivit för polerat. Mm. Mm. Det här känns så mycket verkligare på något sätt. Ja, det gör det ju verkligen. All kudos till Peter Stormare som gör en fantastiskt bra roll här. Ja, det är väldigt sällan Peter Stormare dyker upp och han inte själv Nej, ja, visst. Det är ju verkligen det. Så att. Det är ju en av skådespelarna här i världen som jag tycker är jättekul att se när han dyker upp. Ja, det är verkligen en, en stor behållning i det. Från ingenstans oftast. Och på de mest konstiga ställen och så även här. Men det är så tillfredsställande varje gång. Oh, mysrys. Ja. Och nu på tal om specialeffekter då. Peter Stormare är ju nästan en specialeffekt i sig att slänga in i en film. Så om vi skulle... Prominera över till det visuella då och prata just specialeffekter för det finns ju en hel del av det naturligtvis i den här filmen eftersom mm. vi nu ändå har med demoner och reliker och allt möjligt att göra. Mm. Jag skulle vilja göra som så att vi delar upp det här i tre fack mm. och det är att vi pratar först om den värld som vi ser mm. och sen om underjorden som vi också får besöka som hastigast. Ja. Och så tar vi specialeffekterna därefter. Mm. Mm. Kan du leva med det upplägget? <laughs> det kan <är> jag definitivt, ja. <laughs> För jag tycker att det är en vansinnigt snygg värld vi hamnar i. Mm. Och med det menar jag naturligtvis inte vacker och polerad, utan den är bara så snyggt porträtterad med ljus, skugga, höga kontraster, mörka lokaler. Till och med mm. när det är dagtid så känns det lite kulet och mulet. Och mm. Mm. Hela känslan av filmen finns redan i miljön och atmosfären. Ja. Visst, det, det är just atmosfär tycker jag är väldigt bra ord här, bra nyckelord. För det är verkligen det som man lyckas lyfta fram ordentligt här. Det är ju nästan att man, man kan nästan skära liksom en kniv genom atmosfären, speciellt när de är utomhus i synnerhet. Men inomhusmiljöer också, jag är väldigt imponerad överlag över hur filmen är gjord. Definitivt. De har ju tagit miljöer som Ska vara så realistiska som möjligt Jag menar det är platser mm. som finns Så mer realistiska kan det ju inte bli Men samtidigt Arbeta väldigt mycket med ljus Och skugga för att få till Känslan av att Det är någonting hotfullt som håller på att krypa in mm. Och det är en miljö Som ja, mer eller mindre Ska vara trygg Jag menar det enda som ska vara hotfullt här är Vi själva, det vill säga människor mm. Men de lyckas ändå få fram känslan av att det är någonting som väntar runt hörnet som är så långt från människa du bara kan komma. <laughs> så det, det gillar jag verkligen. Plus att man behåller då den här noir-känslan av um, mörka gränder och gator. Ja, ja. Och uh, den ensamma detektiven är på väg. Mot okända mål och blir påhoppad av det ena eller det andra och så vidare. Mm. Det gör halva filmen för mig ärligt talat. Och då mm. ligger ändå manus och i väldigt högt för mig. Men mm. Känns inte världen verklig så är det svårt att ta allt det andra på allvar. Mm. Ja, givetvis. Och det är ju rätt viktigt också med en sån här film som ändå ska handla om just det hur naturliga Och vi ska liksom köpa närvaron av dem och vi ska verkligen kunna som lever oss in i det hela och sätter oss in i hur, hur den här personens vardag ser ut och så har de valt väldigt spännande platser att faktiskt spela in de här olika sekvenserna i bara det att Konstantins hem är typ en gammal nedlagd bowlinghall är ju jätteskönt mm. <laughs> och att han sitter på ett kontor som är betydligt större än vad han faktiskt behöver och <laughs> ja. Men allting ser så nedgånget ut och blir lite en förlängning av honom själv. Mm. Hans rum är lika nedgånget som han i princip. Mm. Vi får en känsla för hans hälsa utan att få det skrivet på näsan bara genom att titta på miljön han mm. bor i. Mm. Och lägenheterna vi besöker är kusliga fastän de ändå ska föreställa normala. Mm. Den här klubben som Midnight driver är väldigt klubbig och samtidigt är det också någonting obehagligt som man inte riktigt kan sätta fingret på, mm. förmodligen gästorna men det är... <laughs> ja, jo, från alla lysande ögon då. <laughs> och ja, jag skulle kunna räkna upp miljö på miljö på miljö <laughs> som vi besöker. Mm. Det är bara någonting väldigt tilltalande med dem allihopa. De har verkligen valt väl. Ja, det har de. De har skött det väldigt snyggt både med kameravinklar men också väldigt mycket med ljusättning och då miljöerna som sagt men man har, man har kombinerat allt alltihopa på ett extremt schysst sätt det kanske är därför som jag köper filmen så mycket som jag gör också, det är, väl, det är väl därför jag tycker så pass mycket om den för att det är den här atmosfären som är så himla viktig som man lyckas förmedla verkligen så att jag kan känna det här är lite kusliga hela tiden och det är det som gör att men mycket av spänningen som filmen har kommer ju därifrån också Mm. Sen att det är ett spännande koncept, liksom just med att, att du och jag kan tycka att det, det är kul och häftigt med någon som springer och jagar efter demoner. Det är, mm. det är en annan sak. Men ja, som. Alltså, titta bara återigen på Alone in the Dark. Jag menar hur, hur bra atmosfär var det där? Hur häftigt tyckte vi att den filmen var? Liksom? Mm. Och det är egentligen samma idé med väldigt mörka miljöer och att springa runt ja. och kika runt hörn och liknande. Ja, men här har, man gjort det, här har man gjort det rätt, helt enkelt. Men det är väl nu vi kommer till vad som är filmens absolut största brister. Och det är bland annat helvetesporträtteringen. För Tyvärr, ja, jag tycker inte om tolkningen av att helvetet är ja, Los Angeles som det ser ut, men som om någon har slängt en bomb och det brinner överallt. Jag, vet, jag tycker bara att det känns så underligt att där inte är någon skillnad. Ja, naturligtvis är det en skillnad där det brinner mm. överallt och allting ser <laughs> ännu mer förfallet ut. Men ja. jag hade förväntat mig antingen ett klassiskt helvete eller någonting helt annat. Det känns lite som att man, de blev lite lata här med att ja, men helvetet är exakt samma värde fast det brinner. Mm, mm. Jaha, okej. Okay. <laughs> äh, är det för att ni inte ville lägga ner mer tid på specialeffekter? Eller vad, vad hände? <laughs> ja, jag kan, jag kan ju förstå om det känns lite billigt att bara så här vi tar det, världen precis som den ser ut men den brinner, för det är väl en, en klassisk helvetesgrej liksom. Mm. Fast jag är ju faktiskt tvärtom där. Jag, jag gillar verkligen hur helvetet är uppbyggt och utformat. Mm. Och Jag tycker om de här brinnande byggnaderna och all aska som virvlar runt överallt att det ser så dystopiskt ut liksom. att det är våran värld det är bara det att det är våran värld när det är som allra värst överallt, det finns ju ingenting roligt med att vara där nere verkligen, jag skulle, jag skulle sannoliken kunna förstå att det känns som en evighet att behöva spenderas ens en minut i det här helvetet som man proverterar mm. Så ja, jag, jag är ju faktiskt rätt förtjust över den här porträtteringen istället. Ja, nej, den, den är inte alls tillfredsställande för mig. Och det är inte så att det hade behövt vara en grotta där folk blir piskade till höger och vänster. Det, det behöver inte vara så klassiskt. Jag hade bara väntat mig någonting mer än bara en upprepning av det vi redan sett. Men det brinner. Mm -hmm. Så det är väl det där att jag... Blev så taggad av den här filmen att allting var så välgjort och effekter kändes så bra och när man då kommer till helvetet så kändes det som att de bara jobbade till hälften om man säger så. Mm. För de har ju lagt ner enorma resurser på att få de här specialeffekterna att funka och få den här världen att se mm. helvetisk ut. Och samtidigt känns det lite bortkastat för mig. Jag, jag är ledsen. Jag får vara negativ där. Alltså det är ju inte fruktansvärt dåligt. Jag, jag tycker det är snyggt gjort och det är ju en kuslig känsla där och där händer ju obehagliga saker. Men det, det säger ändå inte helvetet för mig. Nej som sagt jag förstår definitivt om man ser det på det viset. För ja visst det, det är egentligen bara att de har typ napalmbombat samma stad som vi befinner oss i när vi följer Konstantin och Angela och alla de här personerna i den så att säga liksom verkliga världen mm. men ja, ändå det är, det är någonting bara som jag tycker är som jag tycker är som rättgjort med det, i alla fall jag gillar de effekterna som, som förvisso då är lite sparsmakare kanske kan tyckas men jag gillar dem ändå när de är där nere Mm. Jo, men jag kan ju förstå att tanken att eh, helvetet formas efter oss, så att säga. Ja. Och att det blir en spegelbild av vår värld, fast mm. då, utifrån den eh, mm. värsta möjliga situationen. Mm. Visst, jag förstår den och jag kan väl tycka att ja, jo, där är väl en hel del där att hämta. Men nej, jag, jag ville ha mer, om man säger så. Mer... Eh, Fantasifull tolkning där så att säga ja. För jag hade inte tyckt det var ett problem om de hade gått väldigt långt där Jag menar, jag förstår att man vill bibehålla ett visst mått av realism Och om man hade gått för långt med helvetet så resonerar man kanske som att Jo men då, då blir det för mycket och då kommer folk inte att acceptera eller köpa det Mm. helvetet så som det presenteras i texter och i filmer så är det någonting som är på ett annat plan av existens ja, så ja. vem säger att det planet ser ut exakt som det här mm, mm. nej visst men ja det är väl precis då i mitten, det är en av oss gillar det en av mm. oss gillar det inte mm. <laughs> <laughs> och det är ju ändå roligt för det är ju som så sällan som vi får som sagt hålla med om att vi inte håller med om varandra <laughs> Men då kan jag ta upp det som jag inte heller gillar i den här. Och det är demonerna. För det är en jättetråkig tolkning av demoner. Som är någonting som porträtteras som väldigt farliga och stora och starka varelser. Med vingar och allt möjligt. Mm. Och jag är ju beredd att hålla med om att alla måste ju inte vara stora, starka och ha vingar. Men vi ser ju nästan... Ingen demon i den här filmen som inte är i princip ett halvbränt skelett där halva huvudet är bort. Ja, nej. Det jag undrar också vad de där demonerna ska vara. Jag, jag tycker förvisso att de är bra gjorda. De ser lite otrevliga ut sådär. ja, ja oja. Alltså visuellt är de jättesnyggt gjorda. Mm. Men jag hade inte tolkat det som demoner. Nej, för mig så känns de mer som att de skulle vara i någon form av bara... Jag vet inte vad jag så kallar dem, alltså om man. Jag tänker mig att man skulle kunna som klassificera demonerna i olika steg och på olika nivåer och grader. Där som sagt, jag menar, djävulen är ju verkligen någon form av. Verkligen så här: Erkidemon, kungen <laughs> över helvetet. Och att de här är någon slags, jag vet inte, så här: asätare av något slag. Men man får ju som inte se så himla många andra demoner i filmen. Sen har vi ju de här halvdemonerna, då, som, som faktiskt finns i våran värld som man får se till och från. Mm. Och som kan se väldigt olika ut också. Så att jag är inte heller säker på vad de här demonerna som man får se så himla ofta ska vara, om det ska vara den, den allmänna demonen eller om det bara är de här som gör någon slags skitgöra eller vad det egentligen. Ja, jag förstår besvikelsen, det gör jag verkligen att jag skulle gärna kunna se någon variation på dem för där är ju faktiskt en sekvens där vi får se så att säga flygande demoner också mm. eller jag får se vi, vi hör dem och sen när de dyker upp så är de i bild så oerhört ja. kort tid att man egentligen inte ser någonting mm. Mm. men jag tolkar det som att det är ungefär samma sak men med vingar mm. och... Du har en poäng där att detta här skulle kunna vara en lägre grad av demon Att det finns mm. olika skikt och nivåer och liknande. Och dessa här är de som är i botten. Ja. Då hade man velat se mer av dämonerna som är lite högre upp också det hade inte mm. behövt vara alla jag menar, mm. men, men någonting Nej visst, det skulle ju kunna förklaras bättre i sådana fall, men, jag, mm. men jag, jag kan definitivt se det, speciellt med tanke på hur, hur misskapta de är för nu saknar de ju verkligen typ allihop och verkligen så här halva huvudet också det är som lite snedskuret sådär, och det skulle jag också kunna se då som en form av liksom nervärdering på dem. Alltså att de är verkligen inte... De är knappt demoner. Det, det är bara det. Och det enda de drivs av det är någon form av hunger och ingenting annat. Ja, för jag kan ju inte låta bli att få tanken att... Någon någonstans ville göra en zombiefilm. <laughs> ja. För bilden som då är ett brinnande Los Angeles... Och de här äh, demonerna som ser ut som zombies. Det ser mm. ut som någon slags apokalyps-zombiefilm. Ja, det gör det ju verkligen. När, just i och med att vi har som sagt en, en, ändå bara en spegelbild eller en spegling av hur våran värld ser ut, fast det brinner överallt. Den här typiska, lite apokalyptiska stilen. Det är som att Jag kan förstå den parallellen att man drar den. Ja, för att ähm, de är snyggt gjorda och det ser bra ut, men det känns ändå hämtat lite ur en annan film. Mm, mm, mm. Nu är ju inte de här scenerna eller sekvenserna särskilt långa. Av eh, ganska förklarliga anledningar. Men jag eh, tycker inte att de skadar filmen så mycket. Men det, det lever inte upp till riktigt vad jag hade väntat mig. Mm. Och som sagt kompetent gjort. Det är mm. snyggt men... Mm. Men det är fel. <laughs> det kanske är som med klippningen också till, till viss del. Fast det är väldigt få gånger det verkligen är så. Jag tycker att det är överlag ett väldigt bra kamerarbete- Konstantin med många väl uttänkta scener och klippt. Men det finns ju ett väldigt märkligt klipp tycker jag- när Konstantin står och pratar med Angela- och Angela förklarar som lite grann bakens historia med sin syster- och så befinner de sig då först på mordplatsen där de har hittat hennes eh, systers lik och hon pratar om bakgrunden. Och så gör de ett klipp till om det är tror jag det rummet där då systern bodde på det här mentalsjukhuset. Och när de gör det klippet så är de fortfarande på exakt samma ställe i konversationen. Ja de bara teleporteras från en plats till en annan. Ja och det är som att okej okay, så att ni pratar om det här då. Sen var ni tyst i gud vet hur länge tills ni kom fram till det här rummet. Och då fortsatte Angel att prata. Alltså, det är, det är en snygg grej. En, alltså, på ett sätt så är här, en snygg grej. Jag kan uppskatta det när de klipper sådär. Men det blir som så himla konstigt och fel. Ja, men det ger en konstig vibb av att, jaha. Så har ni den här konversationen en gång till. Ja, precis. Och ni har inte kommit längre. Nej. <laughs> ja. ja, där är ett par klippningar som är lite. Hmm. hur blev det så här egentligen? <laughs> och lyckligtvis är de inte många men ett par stycken är där. Mm. Och jag misstänker att det är när um, klipparen fokuserar mer på att det ska vara snyggt klippt ja. men att uh, det funkar ja. inte innehållsmässigt. Nej. Jag hade nästan föredragit i ditt exempel där att de hade klippt av det att de började prata om någonting som kanske inte var så viktigt och höll på att prata om någonting som inte var Heller sådär jätteviktigt vad som tittare. Mm. Men att de kommer in på att ja, jo, men nu är det så här att. Um, för det här känns mer naturligt, som du mm. säger. Man har inte reagerat mm. överhoppet. Nej. Men i ärlighetens namn, är det inte ganska få brister i den här filmen egentligen? Ja, det är ju faktiskt det. Som faktiskt egentligen. Men det var väl därför som jag kunde komma ut från biografen då 2005 när den här gick på bio och faktiskt känna mig förvånansvärt tillfredsställd, verkligen. Jo, men där är mycket som man kan diskutera om, är det här bra, är det här valet rätt och så vidare, men då pratar vi inte fel utan vi pratar smaksak. Ja, mm. Och jag kan väl ärligt säga att jag hade inte gjort samma val på alla ställen som filmmakarna har gjort här, om det var jag som gjorde den här filmen. Mm. Men jag kan ju inte peka och säga att det där är fel. Nej, nej. För, mm, ja, det det är fortfarande en fin produktion till skillnad från Alone in the Dark ja. <laughs> Där kan du ju bara peka på DVD-lådan eller Blu-ray-lådan och säga att det där är fel <laughs> Bara omslaget är ju fel alltså, Allting är ju bättre gjort i den här allt från karaktärer och skådespelare till specialeffekter, intriger och till och med omslaget <laughs> jag, jag måste säga att jag tycker att du förolämpar Konstantin med att du bara jämför den med eller in the Dark jo, precis. Alltså, det är, Jag vill ju liksom verkligen inte ha om i samma fack, även om det är svårt med det här övernaturliga och att det ska vara lite noir, den här killen som är huvudpersonen, och slags däckare han har lite specialförmågor det är så mycket som går hand i hand och ändå så är det verkligen på helt andra plan totalt helt andra plan, himmel och helvete är andra plan liksom ja jesus yes, ja, yeah. men vi kanske ska ta och summera våra tankar ja det kan vi göra du får gärna, du får gärna börja jag får det, ja? du får det. Jag kastar inte på dig, men du får gärna börja. Så att. Du är så snäll, Thomas. Tack. Jo, men jag kan tycka att det här är en, en riktigt tillfredsställande film. Och en som jag mer än gärna rekommenderar till alla som vill lyssna. Och mm. visst, där är brister. De är inte så stora och farliga, tycker jag. Jag har ju mina... Negativa tankar där runt eh, tolkningen kring helvetet och specialeffekterna och valen de har gjort där. Men samtidigt, de är inte dåliga. Det är inte fel eller brister utan det är jag förväntade mig någonting annat. Den är bra upplagd, den har ett bra tempo. Vi står aldrig och stampar på något ställe för länge utan vi får lagom muntsbitar om det ena och det andra tills det är dags att hoppa vidare till nästa del. Och det här är... Eh en riktigt spännande film faktiskt. Och har man inte sett den, är det en sån som är värd att se bara för att få se Keanu Reeves i en roll som han faktiskt bemästrar riktigt, riktigt, riktigt bra. Ja. Det håller jag verkligen med om. Det är som sagt, det är självklart det är inte, det är inte någon superfilm. Det är det ju inte. Men det är faktiskt en väldigt bra film med den chansen som den är. Det är så sällan tycker jag som jag får se action thrillers som handlar om det övernaturliga som faktiskt kan göras bra. Sen är det mycket smaksak självklart. Man kan haka upp sig på att det är just Keanu Reeves. Jag vet att det är många som rater den här filmen bara för en sån sak. Det är ju väldigt tråkigt verkligen. Och sen är det kanske inte alla som uppskattar den humor som finns i filmen men det ty jag tycker det finns gott om komiska scener i filmen och jag gillar faktiskt allihopa verkligen. Och jag tycker om just hur historien är ihopsatt, jag tycker också som sagt att den håller ett väldigt bra tempo och jag tycker om de rollprestationerna som, som görs här. Det är, verkligen en, det, är, det är verkligen en himla bra film. och Jag tycker om hur den har blivit regisserad. Jag tycker verkligen att man har lyckats med att göra just en spännande film om demoner. Mm. Jag ska ju ärligt erkänna att jag hade ju mer än gärna sett en uppföljare helst med de skådespelarna också naturligtvis. Jo, det var något som jag satt och hoppades på direkt efter att jag hade sett den här filmen, minns jag. Och jag var ganska förtjust i... ...i vad jag hade just fått bevittna och önskade verkligen att det skulle komma en uppföljare. För det kan det ju som ändå göra utan problem verkligen. Mm. Jo, för det känns ju lite som att de här reglerna som gäller för himmel och helvete har, um, har brutits. Helt mm. plötsligt kan demoner vandra mer fritt på jorden och änglar mm. kan beblanda sig i um, affärer som de kanske skulle låtit vara och så vidare... Så där hade ju kunnat ja. vara en hel uppsjö med grejer som kunde hända med då Konstantin som den som försöker lösa eller reda ut saker och ting. Mm. Jag kan verkligen se att det skulle kunna fortsätta att hålla på som det har gjort genom filmen. Mm. Jag hade ju definitivt tittat. <laughs> ja, jag också. Speciellt om den hade varit riktigt lika snygg också och välgjord. Det är ju atmosfären som är den riktigt stora behållningen i filmen, det är det ju. Den här CV är, då har man inte sett den. Så då, då tycker även jag, liksom du, att man borde absolut ta sig den tiden. Det är um, två välspenderade timmar åtminstone. Mm. Mm. Men uh, du, Thomas. Mm. Jag uh, tycker att vi håller oss i mörkret ett uh, tag till. Ja, absolut. Det känns väl ganska passande i såna här kusliga tider som råder nu. <laughs> <laughs> ja, det håller jag med om och... Um, jag tror att det finns en hel del spännande att ta sig an i, i nästa avsnitt. Definitivt att det gör. <laughs> Men tills dess så tackar vi så mycket för oss. Jag heter Daniel Arling. Och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.